Воєнні дії. Воєнні дії – це збройні сутички між арміями двох націй чи держав, або між організованими групами всередині держави. Переважна частина історичних подій, які круто змінювали долі країн та народів, пов'язана з війнами та збройними конфліктами. Конфлікти часто виникають, коли одна група людей прагне нав'язати волю іншій групі, переслідуючи якусь мету. Наприклад, загарбання чужої території, природних багатств тощо. Коли гремлять гармати? Війни розпочинаються з різних причин. З 8 по 11 століття вікінги здійснювали набіги на прибережні поселення в Європі. Вони захоплювали коней і продукти, відбирали церковне срібло і золото, гнали людей у рабство. Давні римляни вели численні війни прагнучи розширити межі своєї імперії. У середні віки хрестоносці вирушали в походи на Схід, керуючись релігійними ідеями, хоча насправді переслідуючи загарбницькі цілі. Громадянська війна в США розпочалась через те, що Південь боявся скасування рабства на своїх землях. Початок війни Часто початок війни може бути спровокований порівняно незначним інцидентом. Так, у 1914 році імперія Габсбургів оголосила війну Сербії, після того, як спадкоємець австрійського престолу Ерцгерцог Фердинанд був убитий сербськими націоналістами. У результаті була розв'язана Перша світова війна. Розвідка Під час війни командуючим військами необхідно знати плани ворога і те, які сили має супротивник. Брак таких відомостей, наприклад, спричинив до того, що Франція у 1940 році виявилася неготовою до наступу німецьких військ. У наш час інформацію про противника збирають, стежачи за ним за допомогою штучних супутників та літаків, перехоплюючи і розшифровуючи ворожу кореспонденцію чи засилаючи шпигунів. Інформація надходить до командуючих військами» і допомагає їм планувати бойові дії. Ілюстрації. Японські воїни-самураї завдяки вишколу та мистецтву володіння зброєю управляли Японією з 1200 по 1871 рік. Зброєю давніх єгиптян були булави, ножі, а також наконечники для стріл та списів з каміння. Середньовічні арбалети посилали точно в ціль короткі залізні стріли. Холодна зброя середньовіччя. Кинжалами завдавали колючий гран. Булавами та палицями пробивали металеві обладунки. Бойові молоти використовувались так само, як і булави. Використовувались також палиці, обсажені шипами. Піки з древком завдовжки до 2 метрів служили для того, щоб не підпускати близько до себе вершників. Головна зброя весла й тарани. Битва при Саламіні в 480 році до нашої ери відбувалася між флотиліями Греції та Перської імперії. Греки завдали поразки численнішому перському флоту, оскільки їх трієри кораблі з трьома рядами гребців були швидшими і маневренішими. Основні дати. Близько 5 тисяч років до нашої ери. У Месопотамії створюються перші армії. Близько 90-го року до нашої ери. Марій реформує римську армію, перетворюючи її на професійні і регулярні збройні сили. Близько 800-го року нашої ери. Феодальні армії, які складаються з рицарів, створюються в Європі. Близько 1350 року. В Європі з'явився порог. 1916. Уперше застосовані танки. 1945. Вперше використано ядерну зброю. 1991. Перше масове застосування США крилатих ракет під час війни в Перській затоці. Тотальні війни у тотальній війні бере участь усе населення країни. У XIX столітті в Імперії Зулусів кожен юнак був зобов'язаний служити в армії, а хлопчики, літні чоловіки та жінки постачали війська провіантом. Обидві світові війни ХХ століття були тотальними. Чоловіків було призвано до Збройних сил, а жінки-діти працювали на заводах, які перейшли на виробництво зброї. Бомбардування міст, в яких розбільшувались ці заводи, вважалося виправданим, попри те, що при цьому гинуло мирне населення Доля полонених Усі війни супроводжувалися захопленням полонених Але поводження з ними багато в чому відрізнялося Солдати римляни продавали військово у рабство Ацтеки приносили полонених у жертву своїм богам у 19 столітті під час війн з англійцями афганці жорстоко катували полонених. Тому британці часто пристрілювали своїх поранених, якщо не могли врятувати їх. Табори військовополонених у Німеччині часів Другої світової війни відомі жорстоким ставленням до ув'язнених. Женевська конвенція 1864 року підписана більшістю націй Визначила чіткі правила поводження з військовополоненими Їх належить годувати такою самою їжею, що й військовослужбовців країни, яка їх захопила А також забезпечувати їм такі самі умови утримання Обмежене кровопролиття Кожна війна жорстока Солдати вбивають мирних жителів, грабують їх і спалюють житло тому неодноразово чинилися спроби послабити жорстокість війн. У XII столітті поняття честі спонукало рицарів не завдавати кривди жінкам та дітям і брати противника в полон, а не вбивати його. У 1631 році німецьке місто Магдебург було захоплене військами хорватів та валонів. Солдати почали грабувати місто і масово вбивали місцевих жителів. Стривожені монархи Європи ввели поняття обмеженої війни. Це означало, що не слід завдавати шкоди мирним жителям і що війська мають право на капітуляцію. Війна за правилами Тривалий час війни велися за неписаними, але суворо визначеними канонами. У давній Греції більшість міст потребувало оливкової олії для їжі, тому... Коли захоплювалось вороже місто, оливкові дерева не знищувались. Цього правила дотримувалися тому, що будь-яке місто могло стати об'єктом агресії. А щоб вижити, треба мати певний запас провізії. У середні віки полоненим давали можливість негайно повернути собі свободу, заплативши належний викуп. Воєнні злочини До... 1945 року будь-якого ворожого солдата чи командира, який порушив правила ведення війни, вішали або садили до в'язниці. Наприкінці Другої світової війни союзні держави застосовували спеціальні трибунали, щоб судити військових злочинців за порушення Женевської конвенції, а також за масові вбивства євреїв та людей інших національностей. У 90-ті роки було засновано нові суди, які розслідували воєнні злочини. Вони судили людей, які вбивали мирних жителів під час громадянської війни в Боснії та інших регіонах Йогославії. Партизани Деякі війни ведуться не регулярними військами, а збройними угрупуваннями, які називаються партизанськими. До партизанських методів вдаються. Коли супротивник надто сильний, щоб зустрітися з ним у бою віч на віч. Використовуючи будь-яку наявну зброю і діючи невеликими групами, партизанські загони відсікають ворога від джерел постачання продовольством та боєприпасами і захоплюють патрулі супротивника. Їх мета виснажити ворожі сили так, щоб вони здалися. Ілюстрації. У середині 14-го століття з'явились одні з перших гармат – бомбарди. Їх було важко заряджати, пересувати і точно націлювати. Вони робились із залізних стрижнів, скріплених залізними ободами, які інколи лопались під час стрільби. Приблизно до 1450 року гармати почали відливати суцільними – з бронзи чи заліза. У 15 столітті в Європі носили обладунки. Вони складались з металевих пластин з ребристими виступами, які стримували удари ворога. Шоломи обрамлювалися металевою кольчужною сіткою, яка захищала голову. Битва при Ватерлоо Битва при Ватерлоо відбулася... 1815 році між французькими військами під командуванням Наполеона Бонапарта та об'єднаними силами англійців, голландців і німців. Рушниці і гармати того часу мали дуже невисоку дальність стрільби. Різнокольорові мундири давали можливість солдатам у диму битви відрізняти ворогів від союзників. У 1906 році «Дредноут» був новим типом лінійного корабля, взятого на озброєння військово-морським флотом Великобританії. Він мав 12-дюймові гармати і завдяки своїм паровим двигунам міг розвивати швидкість понад 20 вузлів. Лінкори були найпотужнішими бойовими кораблями аж до 1940-х років, доки їх не змінили авіаносці. Англійський танк «Марк IV» часів Першої світової війни був призначений для подолання дротяних перешкод та траншей. Броня захищала його екіпаж від кулеметного вогню. Основний бойовий танк «Абрамс М-1» – основний бойовий танк США. Калібр гармат у такого танка досягає 120 мм. Ці гармати можуть руйнувати… Техніку і опорні пункти супротивника Броня захищає екіпаж від обстрілу з будь-яких видів зброї Окрім найважчої артилерії А мобільність танка дозволяє йому просуватися по ворожій території Конструкція танка Кулемет Командирський люк і перескопи Боєзапас Двигун Гусениці Сидіння водія Відхилююча броня. 105-мм гармата. Психологічна зброя. Чимало командирів, намагаючись змусити ворога здатися чи відступити, йдуть на хитрість. У 1740-х роках король Прусії Фрідріх Великий мав спеціальний полк солдатів двометрового зросту. Оскільки він використовував цих велетнів тільки тоді, коли вважав, що виграє битву вороги, побачивши, як ті насуваються на них, що разу вважали себе переможеними. Під час Другої Світової війни британський літак скинув листівки над Німеччиною, в яких німецьких солдатів закликали здаватися в полон. Листівки не досягли своєї мети, бо містили очевидну брехню. Дезінформація. Під час Другої Світової війни. Існувала британська радіостанція, яка вела передачі для німецьких військ. Її ведучий стверджував, що є офіцером німецької армії. Оскільки офіцер в дужках використовував армійський жаргон, чимало німців вірило розповідям про поразки своїх військ. Мирні рішення Кожна війна завершується миром. Мир між державами встановлюється після підписання мирного договору. Подібні угоди, підписувані зацікавленими сторонами, містять певні умови, такі як передача території та обмін військовополоненими. Мирний договір у Відні в 1815 році було підписано всіма державами Європи. При цьому малося на увазі, що мир триватиме майже століття. Після Другої світової війни було створено Організацію об'єднаних націй, покликану розв'язувати міжнародні конфлікти з метою відвернення війни. Ілюстрації Літак морської авіації США Грамман F-14A Tomcat Двомоторний двомісний винищувач який базується на авіаносцях і захищає американський флот від ворожих бомбардувальників Конструкція літака Сидіння пілота з катапультою Паливні баки Важіль керування закрилками Висувне шасі Ліхтар кабіни з броньованого скла Паливопровід для дозаправки в повітрі Сучасні бойові кораблі озброєні гарматами, ракетами та оснащені складним електронним устаткуванням. «Мустанг» був найшвидкіснішим винищувачем США в роки Другої світової війни. Під час Другої світової війни було створено «Фао-1» – першу керовану ракету. Американська ракета «Чесний Джон» попадає в ціль з відстані 20 кілометрів. Міжконтинентальні балістичні ракети несуть ядерні боєголовки Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії США під час війни в Перській затоці у 1991 році надягали проти гази